Хмара смердючого єржавого диму заволокла мене, а жук уже велетенським чорнокрилим кажаном шугав над головою. Тим часом дим розвіявся, і я уздрів дядька Дениса, що з дизельним трактором на плечах жваво крокував солом'яною вулицею. «Почекай, я тобі ще скручу голову» просичав жук з темного, заволоченого низькохмар'ям неба. «Ходи-ходи, бо я бебих і витрясу, усе життя збиратимеш», сказав на те дядько. Жук шаснув у темінь і зник, а жучки злякано сипонули від дядька по городах. Дядько переклав свою ношу з одного плеча на інше і розхвастався. У дворі нашої контори давно дизель і ржавів. Спершу думали ремонтувати, а тепер поклали в металобрухт здати. Клопоту менше. Я й прихопив. Надумав Михайль вино з яблук гнати для всієї солом'янки. Яблук цього року хоч стрижень гати. Подивишся, як завізно стане. Із кожного кілограма яблук «Сто грамів млинового – наші, а захочемо – вином братимемо». Утямив. Коли Бог ділив голови, задивився він на свою божену і голову міністра мені, рядовому бухгалтерові водоконтори, начепив. Схаменувся, а пізно так і живу з міністерською головою. «А з міністерською головою не пропадеш». Ми ще поїдемо в пакуль на чорному опелі. Вранці я прокинувся з каменем на серці. Буцім напередодні натворив твореників у школі, і мене послали по матір. Я згадав конторський дизель на дядькових плечах. Жука і жучків. Свій страх. Потаємне бажання виглядати в очах дівчини в білім береті мужнім лицарям та ще на темному, як ніч, тлі жука, бандита і хулігана. Згадав кабана в стрижні, хворого на сказ півня. Мені зсутеніло в очах, проте я розважливо мовив до себе. Світ, звичайно, не самими білилами писаний, і на сонці є плями, як доведено наукою. Але що ж ти маєш до світу?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 і я весь засяяв, немов мов ікона, що оновилась. Я беріг те світло в собі, як мати війну, коли не було сірників, берегла в челюстях печі присок і доніс його до школи. «А що це ти сьогодні сяєш, наче нова мембрана?» – запитав Славко Пасічник, витираючи дошку.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 Є надія, на думку Славка, здолати часовий бар'єр, що галактики розділяє. Ми затоваришували, бо я ділився з пасічником ідеями космічних подорожей.